А що з нього випечеться, ніхто не знає. І знати не може. До всього треба ставитися з гумором, каже Сусанка. Ну, тепер я їм всім покажу, каже Джулія. Ніхто в цьому світі нікому не належить, каже Лара. Ніхто ні на кого не має права. Люди вільні, життя довге. Лара їде додому вимучена. Завтра на роботу, перед новорічні дні, шалені дні. Якщо чесно, вона не знає, чи вірні її поради, і засмучена, що виняток з правил не підтверджує правила сніг падає на місто, хоча ще вчора була плюсова температура, і завтра обіцяють плюсову, а сьогодні ввечері сніг, повільний сніг, висить у повітрі довгими смужками, немов бенти, що сохнуть на мотузці. Джульєта Мазіна ніколи не грала результат те, що стало карою господною для нинішніх акторів, особливо серіальних. Вона добре пам'ятала слова свого педагога, з яким підтримувала стосунки й донині. Він, старий режисер з когорти «Натури, що відходить», давно покинув і зйомки, і педагогіку, навіть заборонив у своїй присутності вимовляти слово «кіно», особливо «кіномистецтво», адже вважав, що нині таких понять не існує. «Всі нинішні актори грають результат», – сердився він. Це неприпустимо. У них на обличчях написано, що буде далі. Усі емоції – Завчасні й передбачувані, просто вимовляють потрібний і не завжди якісний текст. Ти мусиш уникати цього, тільки дурні режисери обирають на роль злодія чорта з копитами розумні шукають родзинку, таємницю в тобі вона й є, а розумних режисерів немає. Ось така корона, мов та кришталева ваза, стояла на юльчиних кучерях, не даючи повернути голову зігнути шию, пострибати весело і бездумно. Але муштруючи Аліка на роль, вона досягла успіху, адже на нього сипалися пропозиції. А перед новим роком посипалися і корпоративи, ця божевільна зимова вакханалія випадкових знайомств і потрібних зустрічей. Раніше вони вдвох по кілька тижнів перевтілювалися у Діда Мороза і Снігуреньку, робили рейд по дитячих ранках, офісних вечірках, купували на заробітки щось до хати, Майже все, що в них було – телевізор, холодильник, диван – з'явилося завдяки зимовим святам. Нині часи змінилися. Для Аліка він збирав на авто. Юлька мріяла про нову квартиру. І тому докладала всіх зусиль, аби Алік не зіскочив з теми. А теми були мильні. Нічого не вдієш. Для Джулії в них місця не знаходилося. Не шукала вона його і на тих корпоративних вечірках, куди її неодноразово кликав Алік. П'яні морди Юльку не цікавили. Не ті часи, аби викидати гроші на розгуляй. Але вона один таки пішла. Алік потелефонував з мобільного з вечірки, яку влаштувала кіностудія. «Бери таксі негайно, негайно дуй сюди. Тут всі з дружинами!» – кричав він у слухавку крізь суцільний гвалт і музику, що з неї лунала. «Я вийду за стріну, досить в хаті сидіти. Люди тут цікаві. Є режисери, продюсери, купа знайомих». «Я на тебе чекаю за сорок хвилин. Відмова не обговорюється». Слухавці залинав відбій. Відверто кажучи, у світлі останніх подій, цей дзвінок здивував Юльку. Адже вона була майже впевнена, що зйомки Аліка, як і чергування Андрія Зварича, наполовину фіктивні. Навіть не треба лісти до його телефону. Точніше вона, напевне, знала, що прихильниці пишуть її красеню Аліку. Часом він сам читав її безсоромні пропозиції, і сам же реготав із них, мов школярик, перед шпариною в жіночу лазню. Алік був простий і наївний, а, можливо, таким його вважала Юлька? Адже простота і наївність частіше доводять туди, куди не дійдуть на хабство і натиск. Додумавшись до такого, Юлька вирішила, ні за що, ні за що вона не дасть обдурити себе принизити і поставити перед пам'ятником мужика на коні посеред ночі у халаті і в домашніх капцях. Тому дзвінок Аліка пролунав потрібну мить, коли Юлька точно вирішила – кращий засіб захисту – напад. Або так – випередити і обігнати. Отже, сівшись перед люстерком, вона нанесла красу за півхвилини, високо збила чорняві кучері, перехопила її вгорі блакитною стрічкою, і знаючи смаки своїх колежанок по цеху, вирішила одягтися інакше. Простота і жіночність у всьому. До ресторану дісталася за півгодини і вийшла з таксі, мов Афродіта Спіни. Вся в повітряно-блакитному, сукня кінодів тридцятих років. Той же її педагог колись сказав, що мініатюрна жінка мусить одягатися в шовк і носити класичні туфлі-човники на високих підборах. А ще... «Твій вихід на публіку завжди мусить бути тріумфальним, тому до зали вона впливла, мов блакитний вітрильник, у супроводі такого собі велетня пароплава Аліка, що вже дихав на неї алкогольними випарами».